Vi sitter i ett regnigt Stockholm på kontoret ja. och har det ganska mysigt i alla fall. Jag och Tony Karlsson. Hej. Hej Tony. Hej. Vi känner inte varandra sedan förut. Nej. Men, men efter vad du har berättat här precis så är det som att vi har varit vänner hur länge som helst. Mm. Nämligen att du... Dels inte gilla spelglädje. Hatar spelglädje. Och dels inte så förtjust i livespelningar. Jag har gäst en Hur tar jag det här uttryck för dig? Ja, men jag försöker väl att undvika spelningar. Mm. För det är, eller liksom. Jag är så himla tråkigt på spelningar. Eh. Man får så ont i ryggen också. Nej, med man med. får så ont i ryggen och det är också som att så här, jag gillar liksom bilden som jag får av musiken. Så att när jag liksom sitter på tuben och lyssnar på någonting mm. så är det liksom bättre än när någon ska stå och posa vid en mic, liksom Musik är bäst på MP3. Ja. Ja. Vil vilken näggig vilken introduktion du fick nu. Nej men jag älskar live också. Alltså jag älskar live också. Ja, ja. Jag älskar vad man kan göra med det. Men det är inte för mig. Nej. Om man säger så. <laughs> du, du är ändå lite inblandad I vissa typer av live Fenträdanden mm. uh, Vad, vad du hur, hur funkar det? Vad brukar du göra? Um, alltså jag, är ju, um, jag jobbar väldigt mycket Med uh, Jala mm. um, En favo En favo är um, henne så bygger jag hennes Scenografi, hon har alltid liksom, uh, Ett rum på scen Som vi skapar mm som är inspirerad av hennes, hennes flickrum liksom. um, så då bygger jag det och sen så brukar jag göra ett performance under själva spelningen också liksom. um, och sen så har jag också jag brukar liksom inte styla Beatrice eller, men jag brukar typ hänga med henne mm. och liksom, <laughs> nej, men att, att det kan vara som att så att hon men vi pratar om Smyga kläder på henne något plagg. vi typ hänger med kläder ja Eh, det låter mysigt Ja men det är jättemysigt så att det, Då sa jag väl liksom Hängt med kläder när hon ska spela När hängde ni med kläder senast? Eh, jag tror att senast Kanske var på Kentfest När hon spelade både Göteborg Och Stockholm, men då var det också som att jag Typ stylade mer liksom. mm. men, men annars brukar det vara att Vi så här, eh, Packar en resväska med hennes kläder Och så liksom Provar hon lite på morgonen som inte det här var nog att du hänger med Två av liksom, årets hetaste Popbrudar mm. Så du är du ju Min nya Ja. <laughs> det är kul tycker jag Det är <laughs> Och därför ser du här idag och ska mm. välja gålåtar um, Vi ska höra om snart Vi ska också höra någonting som du själv har gjort mm. Superspännande Men vi börjar med en uh, låt som jag har gillat I veckan med en kille som heter Honey Cocaine. det är namnet Mm. I'm young, honey, from the West End. Ever since I made it, all these bitches tryna be my best friend The fake shit. I ain't with it, homie. I done learned my lessons, and I've been through hardships. To be breathing is a blessing, so so without question. So I heard you got it. Y'all niggas broke, and we know broke niggas the loudest. The struggle's heavy, but who would I be without it? Went from a couple fans and not shows all crowded. I told you hoes I'm bad at it. it. I told money I'm a rich nigga. All my young niggas up the hill with it. Only getting paid for that will mile. Only eating at a table that was mine. this shit, yeah Don't act like you never expected it, nigga, I made it mm. I ride through the six and the seven, my bitches is famous And mm. tell all those hoes that I did it, I swear that I did it Shit, I'm the only one with it Don't no trust some bitches, I've been making moves on solo. Thanks to my haters, I ain't grateful for the promo Thought I was garbage, now you asking for a photo op Cause I'm global, I ain't taking no loss Ain't got no time already, I ain't taking no up. You wouldn't last if you hustle cause you ho up. I'm from the sick side, where the hoop done, they go off Fuck niggas, we your boss Yeah. So money, I'm a rich nigga All my young niggas off the hip with it Only getting paid that with my niggas Only Nigga, I made it. Uh, I ride through the six and the seven. My bitches is famous. Uh, and tell all those hoes that I did it. I swear that I did it. With it. Shit, I'm the only one with it. Yeah. Mm -hmm. Tell all those hoes that I did it. I swear that I did it. With it. Vad kommer du att tänka på när du hör det här? Um, um, jag vet inte om jag tänker så mycket. Alltså. Jag vet inte om jag tänker att den här musiken är till för att tänka. Du, du, du ruministerade lite av ett, ett minne med Shala. I alla ah. fall så kallar jag det här under låten. <laughs> ah, men den, är liksom, den, är, den här låten är ju väldigt vänlig för att så här göra det som vi precis gjorde, vilket är att ligga på, på min matta eh, på rygg och liksom låtsas som att det är en kamera i taket och liksom sig lite på golvet och mima in i kameran <laughs> Till vilken låt gjorde ni det senast? Vi gjorde det till den här Don't Tell Em av typ Just det. V vem är det som gör är den? Är det Jeremiah Men och det är och den som är Rhythmus Dancer typ. uh -huh. ah, Ja, Jeremiah uh, Jeremiah Jeremiah <laughs> Ja. Det här är ju lite samma stil mm, um, I produktion och allting Och som vi också snackar om här Att uh, jag är väldigt förtjust I låtar där det är liksom tjejen Som står för den här lite tuffa Rapvassen och så mm. är det någon så här Snygg kille ja. Som är liksom mm, Han bara så här mm. sig fram i Frängen ja. De rollerna tycker jag är ganska kul mm. På något sätt um, Ja det är verkligen Det är nice <laughs> men jag, men jag, vet, jag är lite trött på hela det ljudet På ett sätt Om jag ska vara liksom eh, Grinig Men det är roligt alltså det ger ju så här en bra känsla i kroppen Man vill ju liksom ligga på mattan och tworka <laughs> Men, men <laughs> tworka Det vill man, man inte göra hela tiden kanske. <laughs> nej, nej gud nej. Um. Men vad ska man göra till låten Vi ska höra nu då Ditt första val Zendaya Aha. Zendaya um. Att man får göra precis vad man vill. Jag gillar att bara snurra. <laughs> Och kontrollerade pirouetter. <laughs> sin Och fantastisk. Ja, fantastisk. Hur skulle du beskriva den? Uh, ja, men jag sa precis att det är liksom som att, så här: det är som att sitta i en typ uh, i en kapsel. Nej, det är som det här spelet åh, uh, oh, vad heter det? Ja, men man. som Man sitter i en kapsel och sen så åker man så här. Så man upp för ett berg och så skriker texten och sen så åker man ner i vattnet in i en tunnel. Och att alltid så här. Uh, ja, men det, det är så jävla snabbt men håret är liksom still. Ja, precis. Uh, så om, det är lite med någon slags gyro så är man still inne i kapseln men gyros. alltid djurgo. <laughs> eller nej, inte gyro, När man liksom allting kan snurra utanför men man är liksom helt plan. Jag tänker att det är lite som den här Jennifer Lopez play-videon hon ligger så här med hörlurar, mm. du vet i den här fåtöljen typ. Ja, just det. Fast, och så sen så bara rusa liksom miljöerna förbi mm. utanför. Ja, det känns ju som att um, de senaste åren så har ju låtar blivit mer och mer så här. Någon slags um, mm. Frankensteins monster av alla möjliga saker i en och samma låt. Mm. Jag tycker att det är ganska kul. Cool. Mm. Jag, jag gillar när folk retar sig på det. Eller blir vansinnig över att det här kan ju inte musiklåta. Det är helt bananas att ha liksom, dubstep, mm. liksom, break någonstans och bloomschen-vibe det är liksom 14. <laughs> ja, exakt Vi måste börja blanda Precis uh, Sändar jag Replay mm. uh, Nightstep edit var i alla fall vi, vi ska lyssna på lite svenska uh, favo uh, Ett nytt fynd vi, vi spelade den här killen uh, För några månader sedan Vattenrum mm. Han rör ju sig lite i så här, Sad Boys, Gravity Boys Klicken uh, och Ja, jag. Mm. Jag älskar dem allihopa uh, Revenue, Label mm. är det som ger ut det här uh, Hans uh, nya EP uh, Emerald Pools mm. Kom nu bara för någon dag sedan Här är ett av spåren uh, De heter liksom inga riktiga titlar Det här är Crop uh, 010 Perfect. Och den är liksom ingen så här, Riktig låt är, Det är bara massa fina ljud Och stämningar Och jag gillar den jättejätte jätte mycket du om det här? Jättebra. Visst är det bra? Jättebra. Det, det låter liksom, man känner igen en massa saker, men det låter ändå eget och mm. väldigt nu mm. på något sätt. Det, det känns som att han borde fiskas upp utomlands och bara som den nya nya kola. Mm. Jag vill att vi ska komma lite bilder till. Hur tänker du att de ska se ut? Kanske... Men han kan väl också vara en kapsel kanske i vattnet. <laughs> men det är ju väldigt mycket vatten, vattenkänslan man får. Ja. Jag kommer ihåg när vi spelade. en... Um, han kapsel annat spår. kanske en bubbla. bara Han är en så bubbla mm. som så bubblar runt. Typ. Kanske spräcks. Att det är en här, liten här, eh, intensitet hela tiden. Att man liksom undrar när... Jag har ingen aning. Det låter jättefint. <laughs> Nej, men, sist vi spelade vattenrum då var Ami och Cassandra- och de bara, ja men det här låter som att han har suttit hela dagarna i sitt akvarium och bara, mm. kött loss och det, ja, folk verkar få de här bilderna av undervattens mm. världen vi, vi går vidare med en annan Stockholms producent, mm. som vi gillar mycket. båda mm. två, det är du som har valt en låt, vad blir det? Baba Stills, Baba Stills. Jarul, varför gillar du den? Men den är så bra, den är så himla bra jag lyssnade på den jättemycket när jag var i Berlin på repeat Passar den med Berlin? Den passar överallt. för känsla, när Du lyssnar lyssnar på den här nu. Ja, men det är en sån himla fin Charlex låt. Den är så fin. Att det bara så här. Att det bara snurrar så här. You're the true, you're the only one, you're the one. Det är jättefint. Mm. Det är så himla fint. Ja, när, när folk lyckas med den här repetitionen om mm. någonting när det bara maler på på ett mm. så fint sätt. Det är mm. sjukt sjukt bra. Ja. Men jag är jätteinne på det här med så här, eh, musik som snurrar väldigt mycket eller mm. som får så här hjärnan att bara snurra eh, snurra liksom mm. Här jag får man ju verkligen känslan av att man liksom håller någon i händerna och bara gör den här klassiska mm. snurriga på gränsmattan mm. känslan mm. Den yra fina fina känslan mm. um, Vi har ju spelat några spår, spår från den här plattan total Det var härligt att du tog med den här också till er mm. Och fint att du även har totalt t-shirt på <laughs> dig. I'm a big fan. Um, sjukt bra. Vi um, har ju fastnat för en, vi och jättemånga andra, uh, en tjej som heter J. Loaf um, mm. som har gjort en låt som heter Try Me som vi spelar för ett tag sedan. Som känns som att den verkligen har, så här, har hänt nu. Alla gör remixer på den. Det finns tusen remixer och det spelas liksom överallt så här, i USA och Ja, det bara känns som att alla rycker i den här tjejen jag har inte från Detroit. Hört den. Men jag tror kanske att du har hört den. Jag, jag tänker nu när vi ska, vi ska spela ett annat mm. spår från hennes mixtape som kommer i veckan som mm. heter äh, låten heter We Be On It och äh, mixtape heter Cell Soul. Man känner liksom igen äh, stylen mm. på låten. Hon har ett väldigt speciellt sätt att äh, rappa som är så här supermelodiskt. We'll jag älskar jättemycket. Yeah we be yawning, we be yawning, we be yawning. Yeah we be yawning, yeah we be yawning, yeah we be yawning. Gettin' the morning, to the morning. We be yawning, yeah we be yawning, yeah we be yawning, yeah we be yawning. We be yawning, yeah we be yawning. Gettin' to the morning, yeah, yeah. I woke up like this. I just tell these super lame bitches to boss up like this. Shit deep, they know that I was cut like this. Yeah. Niggas cut like this, yeah I get a rush from this. Hey, I woke up like this. Tell these super lame bitches to boss up like this. Shit, deep thang, know that I was cut like this. Yeah, I'm like, all my niggas cut like this. Yeah, I get a rush from this. Ayy, they be like, who that? She a lil thug. She be rappin' like two Tupac. All I need is gold teeth to go with this Tupac. Tryna pull up in the Ghosts on these bitches like booyah. I don't gang bang, but I get your whole crew act Trip a nigga nigga, I'm like, how you wanna do that? Uh, bitches ain't uh, be trippin', we gotta keep the shoe strapped. Hey Naz niggas in the way I tell them move back Cause we be yawning, why y'all yawning? Yeah, we be yawning, why y'all yawning? Get into the money early in the morning. Why y'all yawning? I up like I this, tell these super lame bitches to boss up uh, like this. Up. Shit, D thing know that I was cut like this. Know. Yeah, said, all my niggas oh. cut like this. Yeah, I get a rush from oh. this. Hey, I woke up like this, tell these super lame bitches to boss up like this. Shit, D thing know that I was cut like this. Yeah, I said all my niggas cut like this. Yeah, I get a rush from this. Hey, I be jigging doing the day. dance, yeah. seven oh. mile all over. Oh. White boss up and hit the blade Then I just wanna make bands, I don't wanna make friends. I just wanna pull up on my ex and be like hey there. If you ain't getting money, I'm like get the fuck away, fair. I ain't with that welfare, I be making sales uh, yet I can't do free futures, cause my niggas need that bell fair. Oh I call bitch, I'm looking like I smell good Sweet the whole block, we don't even get the mail, man. Oh shit, drop by, have on back carrot, man down, hands down, don't nobody say Ayy We be yawning, cause yes, we be yawning. Why y'all yawning? Yeah, we be yawning. Y'all yawning, I mean, I mean, getting to the, the I mean, Early in, the morning. in the morning, getting. Y'all yawning, getting to the morning. I woke up like this, tell these super lame bitches to boss up like this. Shit deep, know that I was cut like this. Yeah, all my niggas cut like yeah, this. Yeah, I get I woke up like this, tell be, be super lame bitches to boss up like this. Shit deep, thing know that I was cut like this. Yeah, all my niggas cut like this. Yeah, I get a rush from this. Känner nu igen stylen? Nej, men gör typ inte det. Nej. Um. Det är ganska specifiken då, tycker jag. Hon, mm. hon, det känns som att hon har något eget där i liksom sättet att göra melodi av mm. så här stenhård rap. Alltså hon, det känns som att hennes teman är väldigt så här hårda. Mm. Um, teman liksom. Men vet man varför hon är här? Jag vet inte. Alltså hon är ju från Detroit som vi snackar ja. om. Det är liksom ingen, ingen gosig stad. Liksom. Det är väl lite som alla shy, alltså Chicago-rappar ju också. Mm. Där finns det någon slags släktskap. Mm. Tink har ju gjort en remix på hennes hit, Try Me mm. som är sjukt bra. På, um, på tal om det. Men, nej, men jag vet att hennes, hon rappar någonting om att hennes kusin blev mördad och mm. Alltså, ja, hon lever väl ett sånt liv. Liksom. Mm. Så att, det tror jag inte är äh, inte jätte-trevligt alla gånger. Nej, man kan mm. väl tänka sig det. Uh, men det blir ju i alla fall en, en fin kontrast med nästa. Uh, att hon inte det är inte som att hon står och skriker ut i de här texterna. Och melodin är också väldigt fina, tycker jag. Mm. Ja, och, sjukt svårt att uttala hennes namn. Dijlow. Det, det, <laughs> det känns som att hon är nä nästa stora grej. Vi ska spela någonting som du har gjort själv. Mm. Hur känns det? Det känns roligt ja. V vad gör du för typ av musik? Um, alltså jag har uh, kallat det för post-world music. Okej. Okay. Uh, för att det är liksom för att såhär, bilderna jag får i mitt huvud av, av musiken är oftast liksom postapokalyptisk miljö. Um, men med, såhär, med någonting som såhär, gror fortfarande. Så att det är så här. Till någon typ soundcloud-uppladdning så hade jag en så här bild från typ den här filmen 2012. Du vet, det står så här typ en munk på så här, ett berg och sen så är det typ en stor så tsunami som kommer emot dem mm. Alltså det, det är någonting... Jag skulle fråga, är det så här Mad Max? Är det, är det Matrix? Eller är det no, men det är kanske är lite mer Waterworld. <laughs> det Waterworld, det här, jag Waterworld möter Matrix. Wow, det äh, låter typ, mycket bra. Äh, möter äh, meditation. Gud vilka höga förväntningar man får nu på den här musiken. <laughs> vi, måste ju, vi måste ju lyssna direkt. Ja, nu kör vi. kom den här låten till? Mm, jag satt och lyssnade på uh, olika... För den här är liksom bara sammansättning av loopar i princip. Mm. Uh, så att jag satt och lyssnade på massa olika loopar. Uh, och sen så hittade jag så här, det här bitet som var en så här... Uh, ja, men jag vet inte. Jag fick så himla bra känsla av det. Mm. Uh, så la jag dit det och sen så hittade jag liksom andra... Så jag, gillar, jag gillar ofta så här när jag bygger ihop låtar på loopar att det ska vara så här att en kanske är så här R&B beach eh, drum typ så måste den andra då, måste, här, då får ingen annan loop vara typ R&B utan det måste vara typ så här, eh, så här eh, någon typ kinesisk bjällra eller så här eh, men det måste vara så här alla alla genrer mm eh, är det det som är po post-world music som du nämnde här innan? Glömde ju att ta upp det. V vad 17 är det? Ja, liksom? men det är ju liksom sammansmältningen av allting. Uh. Alltså när allt har smält ihop. När det inte finns. När liksom när, nej, nej, när allting slutar upphöra. När det liksom är Nej men det finns liksom ingen kultur kvar. Alltså det finns ingen kultur så att allt är liksom allt. Allt är allt. Allt är allt. <laughs> det är citatet uh. vi tar med oss från den här podden. <laughs> Ja, nej, det, allt är allt. Det, det, det, ja, det känns som att det går tillbaka till noll på något sätt. Ja. Um, man kan ha någon annan så här jättemjuk mombatonig vibe, men det är ändå inte det. Det är någonting mm. annat. Sjukt fint. Um, vad heter låten? You will be more. Var kan, var kan man hitta in musik någonstans? På www.soundcloud.com <laughs> slash Tony Karlsson med k och ett s Kolla upp det Vad har du för med din musik? Att göra mer Att göra mer och typ äh, göra musikvideos Jag har gjort en sån här live-video till den här när jag typ sitter hemma och så här, äh, plongar och leker och typ tänder rökelser Okej <laughs> <laughs> <laughs> Men, nej, men Jag skulle liksom vilja göra så här en musikvideo. Mm. En, en, en, en riktig The Real Deal. Det är så här: mimar och allt. Hur vill det att den ska vara? Flashig. Dyr. Rolig. Nej, men inte dyr, men rolig. liksom Rolig och fin och flummig. Gullig. Kommer man få se dig i den? Lätt. <laughs> Vad ska du ha på dig? <laughs> uh, olika kläder. Från olika kulturer. Baja babba Stilt <laughs> merch. Uh, bara bara stilts. <laughs> Kanske bara stilts. Oh. Uh, det här känns som uh, årets video 2015. Förstår du? Vi uh, går vidare med um, en remix som jag har lyssnat på senaste veckan uh, på en uh, av sommars stora rap-hits uh, Lifestyle med Richgang. Han um, som gjort remixen heter DJ. Cool, va? DJ! <laughs> mix väldigt späckad med ljud på mm. något sätt. Så man nantingen blir jättetrött när man har den eller så kan man bara gå in i den här mattan av uh, produktion på något sätt. Också lite vatten. Tycker du Ja, men kanske. Vad är det för typ av vatten? Nej, men det här är liksom, jag tänker att det här är ett större Likusy. hav. Jaha. <laughs> Nej, men Det här är ett större hav. Det här är liksom, de så här... De kanske släpper ner typ hiphopartister från helikopter där, ner i vattnet. Mm. Så är det så här, eh, kanske, med också så här färgämnen. Så att det är så här... <laughs> <laughs> det är liksom hiphopartister som så här, till låten under vatten med så här, typ lila liksom, färgdroppar som kommer ner. Det låter helt fantastiskt, jag vill se den video nu. Kan mm. du please... Så, det här, så det här blir gjort <laughs> till Vi behöver pengar till helikopterbränslet ja. uh, Vi har kommit fram till ditt tista låtval mm. Ingen jätteny låt Nej. Vi, Alla gäster får instruktioner om att man ska ta med sig låtar från de senaste veckorna ja, jag följer de, Den ingen här isen <laughs> Om man är konstnär så får man göra som man vill mm. uh, Vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på Kendall Johansson Varför det? Världens bästa låt Alltså den här låten den kommer förändra ditt liv. Så so listen upp! Ja. Ah. Wow. <laughs> är det här musik? Om det här är musik? Skojar du? det här är liksom mycket mer än musik. Det här är en um. hel upplevelse. Alltså det, här är, det här är otroligt. När man hör den här låten så är det liksom som att det är en stor det är liksom en stor våg som sköljer över en. Och det är inte med vatten. Alltså det är inte vatten som skiljer över. <laughs> <laughs> Vad är det för något som sköljer över? Nej, men det här är liksom det här är som en det här är liksom en tsunami av, av av allt. Det här allt. Allt är allt. Alltet som vi pratar om. Ja. Ja men det här, är, det här är det. Vi har aldrig haft så starkt tema som vi har haft i just det här poddavsnittet. <laughs> det marina temat. Jag älskar mm. det. Och uh, everything is everything uh, känslan. Jag vi Kendall Johansson, Courtesy laughs. Mm. Um, vad, vad, vad, vad har du på gång just nu? Vad, vad, vad, har du liksom, vad, hur, vad vill du höra för musik och vad, vad vill du göra vintern 2014? Um. Oh, gud, vad vill du lyssna på? Jag vill nog lyssna på. Um, jag vill nog fortsätta lyssna ganska mycket på Garageband Looper. Mm tänker jag. Så det är väl det. Och sätta ihop dem i de svåraste kombinationerna. Ja. <laughs> Nej, men jag håller på med en låt nu som är så jävla gullig. Verkligen. Den ja. är, den är, man vill liksom gråta och köra, köra bil snabbt i regnet. Du måste höjta när, <laughs> när den finns att lyssna på. Så att mm. vi kan spela den. Mm. Du ska åka till Island snabbt. Mm. På Iceland Airwaves. Yeah. Som är en väldigt Jada. speciell festival. Mm. Vad ska ni göra där? Eller vad ska du göra med Chala? Eh, Någon... no, men Chala ska spela där. Och eh, vi ska vara kvar där i några dagar. Och jag ska spela in eh, en film. Mm. Eh, om, liksom, om hur natur är, är sexigt. Det, det känns som att Island är den perfekta platsen för det. Det är ju en att ställa in något sådant på. Mm. Gud, vad kulligt det att ni ska ha. Mm. Va, vad visar att du var här? Tack för att jag vill komma. Kom tillbaka snart. Jättegärna.